România în direct, cu Moise siguran la Europa FM. Pe principiul modelului de succes al PSD, cu însuși președintele Dragnea condamnat definitiv, dar câștigător cu partidul în alegerile de duminica trecută, pun ciudat așa curent de opinie se răspândește printre politicieni, dar și în opinia publică. Eu am pus niște ghilimele la ciudat, nu știu dacă le-a simțit. Domnul, le, anticorupție adică e un cal mort. Dacă alegătorii votează corupții cu două mâini, de deci ce ar trebui adică partidele să țină cont de integritate, să-i dea mai în spate pe baronii cercetați sau condamnați de DNA? Am văzut chiar o opinie lansată la televizor și preluată rapid de cei de la PSD. Adevăratul înfrânzice zice, în alegerile de duminică. asta este însuși DNA-ul, nu liberalii, nu Iohannis. Că tot veni vorba de președinte, aflat într-o vizită de calmare, zice în Luxemburg, însuși președintele a răspuns cam cu jumătate de gură așa felicitărilor primite de la oficialii europeni privind lupta anticorupție, spunând că da, doamne, instituțiile implicate în combaterea corupției au un palmares impresionant, care demonstrează că nimeni nu este mai presus de lege în România. Pe cuvântul nostru... Așa o fi. Dar mai depinde și de lege. Iar momentul este critic, să știți. O să vă explic puțin mai târziu din acest punct de vedere. Oricum, occidentalii nu mai înțeleg nimic din România. Cum este posibil ca astfel de oameni să candideze, dar să-i mai și voteze lumea? Chiar așa. Cum? Asta e dezbaterea de azi. Cel mai titrat caz din aceste zile este cel al primarului orașului Beiuș, din județul Bihor Un fost liberal care a candidat ca independent și a câștigat alegerile Era trimis în judecată din 2013 și a primit sentința definitivă la 2 ani cu suspendare, vineri, înainte de alegeri Asta înseamnă că mandatul său se anulează, iar la Beiuș se vor organiza noi alegeri Întrebarea este de ce l-a votat lumea? ca să arate că în ochii lor domnule, e nevinovat chiar dacă a păcălit statul și a luat bani pentru o firmă care n-a făcut niciodată ceea ce trebuia să facă prin contract? Ce să mai vorbim de Vâlcea, unde Mircea Gutău, tot un liberal metamorfozat în independent, a câștigat, deși a fost prins de două ori și condamnat definitiv pentru fapte de corupție. Cunoașteți cazurile de la Baia Mare cu un primar prins în flagrant, cu cașcavalul în mână chiar în campanie electorală, sau ale celor de la Craiova, Brașov, chiar la unele sectoare din București unde alegătorii riscă de asemenea să fie rechemați la urne, pentru că primarilor sunt cercetați și e posibil să nu-și încheie pe funcție mandatele. Poate că totuși această complicitate a legătorilor cu hoții din România este o realitate la care ar trebui să ne gândim. Totul este să înțelegem. Este majoritar acest curent de opinie printre dumneavoastră, cetățenii României? Este sau nu este DNA-ul adevăratul înfrânt al alegerilor de duminica trecută? Că poate schimbăm și niște legi. Poate totuși cei care vor dezincriminarea faptelor de corupție au dreptate. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Bună ziua, Cristi! Salut, Moise! Vă ascultăm! Mi-a plăcut uh, prezentarea ta uh, ca idee, provin din Petroșani, unde am locuit vreo 20 de ani, după care am stat vreo 8 ani în Vâlcea, exact pe perioada cât gutău a fost primar, după care m-am mutat în Timișoara. Uh, Ciudată chestia cu Râmnicu Vâlcea. Într-adevăr, uh, Gutau a făcut câte ceva în oraș, dar da, hoț, prins, dovedit, condamnat, ispășit, pădua pedeapsă, nu... pe da, puțin cont s -a, s -a s -a s -a contopit. s contopit, da, așa, ok. Exact. Ideea este că oamenii, românul mediu, nu mergem acum pe excepții, românul mediu când merge la vot, are următoarele două ipoteze în cap. Unu, a furat, dar a furat mai puțin ca alții, sau doi, n-a furat, pentru că eu nu știu că ne a furat. N-am da? înțeles, asta, asta a doua nu înțeleg. Eu nu știu că ne a furat, deci asta nu înseamnă că n-a furat. Deci toți fură, exact. deci oricum exact. nu contează pe cine votez. Exact, exact. Și mai au și varianta câteodată o spun mulți, uh, ok, a furat, că toți fură, dar a făcut ceva pentru oraș. Aceasta este o mentalitate majoritară în țara noastră, credeți dumneavoastră, Cristi? Din, din păcate, da. Din păcate, da. Am întâlnit o la foarte multe persoane, din păcate, da. Partea bună este că Uh, suntem, și mă număr în această categorie, din ce în ce mai mulți cei care uh, încercăm să schimbăm puțin ceva în România, atât cât putem fiecare prin natura muncii sale și De ce nu credeți că cei ca dumneavoastră sunt majoritari, Cristi? În fond, of, doamne, în fond mai puțin de jumătate din populația României s-a prezentat la vot, ceea ce nu înseamnă în mod necesar că cei care nu s-au prezentat la vot nu s-au prezentat că erau toți Poate erau indolenți și leneși, adică, nu mă înțelegeți? Dar e totuși Corect. un indiciu. Doamne, mai mult de jumătate nu s-au prezentat la vot. E clar că e un, e un lucru care ar trebui să le de gând politicienilor. Din păcate, nu cred că se va întâmpla nimic. Toată mișcarea asta cu integritatea PNL-ului, apropo... Să păi le-a dat de la gândit. Tale, l -a l -a da de, gândit. De, v de zis, deci opinia lor e că bă, hai gata, hai cu anticorupția, hai lăsați, asta e vrăjeală. Da, efectiv, am încercat o să vadă dacă ține, n-a ținut din punctul lor de vedere voiau așa o chestie peste noapte. Noi suntem noul PNL cu PDL-ul așa undeva peste noapte și acum avem candidați integri, iar cei care nu sunt integri i-am făcut așa semi independenți. și o să fie de fapt cu sprijinul nostru. Nu, asta e o tâmpenie. Nimeni nu-nghite găluștile astea. Vă mulțumesc pentru telefon, Cristi. 037 Zoli, bună ziua! Bună ziua. Sunteți mai ați fi din chiar baia... din Beiuș? Na, din Baia Mare, ok. Nu, din Baia Mare vă spun. din Baia Mare vă sunt. Eu nu știu dacă o pierdut sau nu o pierdut de neau la alegerile. Ideea e că în Baia Mare care că și luat 70%. Și asta ce demonstrează? Moise. Și, să nu știu când ai fost în Baia Mare ultima dată. N-am fost niciodată dar... în Baia Mare. N-ai fost niciodată, nu, foarte rău fost. Asta Sincer să vă spun, nici nu prea-mi vine tine. să vin prea curând acum. Adică o să mă mai gândesc dacă mai vin de vreodată de... în baia Mare. De ce? De ce? Că poate am, altă treabă. am treabă în altă parte. Na, bun, mă rog, nu asta contează, nu asta e discuția noastră de astăzi. Eu nu știu cât o furat care așa, sau cât nu o furat care așa, dar orașul Baia Mare față de acum 5-6 ani arată impecabil în sensul de bine. Uh -huh. Deci nu se nu pot compara orașul cum arăta cu 6 ani... Donăle, dumneavoastră ani înțelegeți că o să vă duceți din nou la vot, pe ăla l-au prins în flagrant... Șansele da, să-l condamne zilea, sunt dar, de 150%. E. Nu știu dacă vă e clară chestia știe, asta. Știe. Mie, mi-e foarte clară. Știe toată baia mare povestea. Baia mare ești un alș Deci dumneavoastră sunteți de genul de, de cetățean ce care s-a dus să-l voteze pe Kerekeș chiar dacă l-au prins în flagrat. explicați și mie de -am ce. Zis, dar n-am zis că l-am votat pe Kerekeș. Doamne, pai pe bune. Da, am, zis orașul zoli. Bine, am zis că arată orașul bine Dar n-am zis că l-am votat pe care Domnule să fii sănătos, e foarte bine că arată orașul bine Dar dumneavoastră înțelegeți că ar fi putut să arate și mai bine? Nu cred Nu cred Deci asta așa ca o părere Că de neau au pierdut sau nu au alegerile Asta e, băi Merenii l-au votat Incorpore Și Kereche. asta ce ar trebui să rezolve? Și băi Merenii știu de ce Că-i de aia de-aia a vot? Păi nu știu, da, bineînțeles. Mai mult decât atât, mai mult decât să-l prindă în flagran, ce vreți, domnule? Asta înseamnă că băimărenii sunt, sau 70% dintre cei care au mers la vot în Baia Mare, hai să nu-i jignim pe toți, sunt complici cu hoțul ăla. Da, chiar 70% din populație să fie complici cu care. Nu că n-a fost toată populația la vot. 70% dintre cei care au fost la vot. Din totalul voturilor, 70% au fost al lui da? Da, voi fost la vot sau nu. Vă mai duce încă Zoli? Zoli? Mă mai duc încă o dată, normal. Și o Bine. să votez tot pe cine am votat prima dată. Bine. Vă mulțumesc pentru da. telefon, ce să zic. No. Mihai, bună ziua! Mihai? Bună ziua! Nu suntem la jocul cu claxoanele de la Radu Constantinescu. Vă ascultăm. Da, dar eu sunt pe stradă și nu am cum de e, să mă duc Am grumit. vă ascultăm Da, eu sincer cred că asta a reprezentat o palmă modului în care DNA o să face treaba e, Dumneavoastră uh, este genul care o să ne spună acum că îi primă cu cătușele pe acolo Doamne, 93% sunt condamnați definitiv, lăsați vrăja Eu vă dau, vă dau un singur exemplu, mai știți sunteți minte scandalul Pharma. Scandalul Pharma este acum în desfășurare Da, și da. DNA să... au spus că Doamne, cum? Că noi am arestat. Am primit în judecată 10% din managerii de citat. Păi dacă Nu, nu, stai, stai, cred că faceți o confuzie. La Hexifarma, DNA-ul a intrat săptămâna trecută. Nu, Doamna Căveșie a spus la un moment dat că, domnul este incredibil cum de încă mai spus, ce Nu înțeleg ce Nu înțeleg ce spuneți. Doamna Căveșie a spus că este incredibil cum de încă se mai... Managerii de citat mai că... Au trimis până acum în judecată 10% din manege. Păi, nu cum? era vorba de Hexi Pharma, mare atenție. Da. DNA-ul, înainte cu vreo săptămână, două de scandalul, mă rog, să anunțe că a intrat pe Hexi Pharma, l-a prins în flagrant de mită da. pe managerul uh, uh, spitalului județean Constanța, care era deja Pare. trimis în judecată și care a rămas pe funcție. Chie și a zis: Băi, ce legi avem în țara asta de ține spăștia pe, pe funcție după ce noi i-am prins și i am trimis în judecată. Că, uite, Dar depinde ei... de cum i-au trimis în judecată, că dacă tu mi trimiți. Cu un rechizitoriu diluat, și ei nu pot fi scoși de pe funcții rapid. Cum avem noi, de exemplu. A, noi nu, la Galați. Da. vă dau un exemplu. Știți cine a cântat la Galați? Mm -hmm. cât câte dosare penale are. S-a lucrat pe ele? Nu. Sau în așteptare. Nu știu Dar... dacă e așa cum spuneți dumneavoastră. Amintiți-vă dosarul Aviasan, luat și știți uh, din presă că doar nu am scris noi am noi, cetățenii. Acolo sunt o grămadă de lucruri uh, aduse destul de clar. Adică nu știu dacă mai trebuie să de vinovăția. Păi nu, totdeauna trebuie, trebuie, trebuie, stream... a... trebuie stabilit. una ai vinovăție și alta ai cât primești pentru că ești vinovat. În Unite există acea. în dreptul există acea prevedere în care îi recunoști la bun început dacă ești vinovat sau nu și apoi vedem și cât primești pentru asta. A? Deci, eu, de exemplu, eu sunt de la Galaș și nu prea pot să cred în ce face de neau. Pentru că la nu s-a întâmplat nimic. Ați auzit în dosar de mare corupt la Galaș? Da, am auzit, dar ăștia sunt trimiși în judecată. Deci, încă o dată, eu nu vă înțeleg pe dumneavoastră, Mihai. Care parte este... din ceea ce face DNA-ul vă deranjează? DNA-ul lucrează cu direcție și cu intenție. Așa se vede. Adică? Da. Adică, de exemple concrete. Ia numai unul pesediști. Unul... Ia numai pesediști, Sau se accentuat păi numai acele caluri. Nu, care, dar 60% care... dintre cei trimiși în judecată sunt pesediști. 40% sunt din partea dreaptă. Perfect. Dar să vedeți că anumite județe sunt ocolite... Ca pentru anumite fapte, ca de exemplu un uh, mogul care a privatizat o firmă, care de bine, dragă, încă e în picioare, spuneți 10 ani, alții care au privatizat niște firme care nu mai sunt deloc loc. Da, vă ascult, vă ascult. Care nu mai sunt deloc în picioare, nu se atinge nimeni de ei. Deci, dumneavoastră aveți pe unii pe care ați vrea să ia de ul și nu i-a luat. Deci, de unde trageți concluzia că puteți vota e o pe oricine. De E o abordare neuniformă care a condus la o neîncredere a populației. Și atunci oamenii au zis, domnule, stai puțin că nu-i chiar așa. Pentru că de la centru se vede într-un fel, dar fiecare în locul lui acolo vede. Cum vedem noi la Galaxiu, aici nu a fost niciun caz de mare corupție. Asta, dar care nu e este acela. adevărat acolo acest lucru. Confundați... Da, da, e posibil să confund eu Galaxiu cu În ceea, ce... ceea ce dumneavoastră mi de, de la Galaxiu, nu puteți face. Galaxiu lucrează în continuare. Iau contrari în continuare. Păi și ce propuneți? Încă o dată, ce propuneți? Nu, să nu credeți că oamenii au votat penale, au votat ce li s-au oferit. Li s-au oferit niște uh, oameni politici care au fost miși în judecată, dar procesul durează se foarte mult timp, de multe ori rechizitorile sunt subțiri, și atunci ei pot rămân în viața publică, eventual sunt condamnările cu subținutare. Mihai, Mihai ascultați-mă puțin. De Dacă rechizitoriile ar fi subțiri, atunci nu am avea o rată atât de mare da. a condamnărilor. Nu, nu, nu. La câtă corupție este și la câte sume se deturnează în țara asta, rechizitorile da. nu sunt subțiri, sunt foarte subțiri. Deci eu, -am, eu, eu nu aș trebui să fi intrat la un la care să fi bănuit așa că, că sunt cifrele măsluite și nu le fi găsit așa. Da. n -am avut Este punctul dumneavoastră de vedere da. și îl respect da. Dar să știți că Eu, co concluzia tot de... nu înțeleg Adică Tot nu o înțeleg nu, nu credem că oamenii nu văd Dar au văzut că și până și acest DNA Diluează și el Încă mai mică măsură Ok, concluzia dumneavoastră este că populația nu are încredere în DNA Și de aceea se duce să voteze corupți. Foarte interesantă concluzie, ce să zic? 0372069599 Marian bună ziua. Salut, salut Moise. Vă ascultăm. Interesant subiectul de astăzi, chiar m-am gândit că te-am ascultat am gândit de ce o mare parte din populație gândește așa. Părerea mea este următoarea, că dacă e întrebat pe cei care uh, votează corupție, ei întreba cu cât contribuie la bugetul de stat, ce taxe și impozite plătesc, cred că vei avea surpriza să vezi că majoritatea dintre ei primesc bani de la stat, că majoritatea dintre ei nu contribuie cu foarte mari sume la stat și nu prea le pasă de banii uh, care sunt deturnați și furați de, de acești penali. E un punct este... de vedere interesant ăsta. Noastră da, vă duceți pe un profil psihologic, însă nu aș generaliza. Dumneavoastră ziceți că toți cei care uh, nu căsă asistați social, care beneficiază de bani de la stat, adică ce? Căs bugetari, căs pensionari sau ce? Bugetari și pensionari dat, și, ce? bugetar, și, pensionar, și uh, cei care nu, nu contribuie. Uite, eu uh, plătesc în jurul la 20-25.000 de, de lei pe lună. Da? Pă mine mă doare când văd că unul fură. Mă doare pentru că bani muncești, eu știu câți alert pentru acești bani și, și uh, mă doare când văd că nu sunt alocați acolo unde trebuie. Mă doare când dau cu mașina într-o groapă, mă doare când văd că uh, uh, nu pot să mă duc la un spital uh, să, să am încredere că sunt tratat corect. Mă doare din toate punctele de vedere. Mă doare și că nu am servicii, dar mă doare și pentru banii pe care i-am dat. Am dat o, dau o grămadă de bani, sunt un contributor care plătesc. Așa. De ce își bat joc de acești bani? Deci, dumneavoastră, de cu durerea asta, v-ați dus luat, la vot, Marian? Da, așa va... este. V-ați dus Bucurea la vot? V-ați dus? M-am dus la vot. Am fost la vot și am votat. Sunt din București și am votat. Din păcate... N-a ieșit cine, cu cine a votat genul asta contează Dar uh, în niciun caz vreodată n-aș vota pe unul care planează cea mai mică suspiciune ca furat Cea mai mică suspiciune N-aș putea să votez câtă notorietate ar avea E oricât interesant fi ce spuneți, e foarte interesant și salariile, Oricât le ar fi mărit pensiile și salariile o, Un leu dacă aș ști ca furat sau aș băni ca furat, nu l-aș vota de ce? De ce? Ca să știți, Marian, dumneavoastră, dumneavoastră faceți și o, cum să zic eu, o, o contragere, de fapt, este din punct de vedere logic. Pentru că, dacă aveți dreptate, ar fi împotriva corupției doar 3 milioane și jumătate dintre cetățenii da, României. Și aceia nu merg la vot, o să vedeți ca specul meu. Că nu merg la vot pentru că uh, uh, s-au săturat să tot aibă încredere în cineva, și după care cel care îi oferă încrederea. Uh, fură și el. E prin și el cu, cu... ocau amică, cum S-au mai Aici întâmplat și, ast ast și astfel de cazuri, așa este. Dar Correct. sunt curios, înainte de a încheia cu dumneavoastră, Marian, dumneavoastră Correct. considerați că Deneau a pierdut alegerile de duminică sau că le-a pierdut no, altcineva? No, nu, nu, nu le-a pierdut, nu le-a pierdut, doamne, ferește. Uh, această impresia, dacă dumneavoastră face socoteala, s-au prezentat undeva la 48% la nivel național și din aceștia 48% să zic așa un 50% au, uh, au votat cu penalii da? 50-60% no, au votat cu penali. No. Nu. Nu, nu, cu penali mult mai puține. Așa este, scuze. Cum a fost cazul lui Chereche, și cum a fost cazul de la Bașor? Sunt Brașov, niște așa, cazuri adevăr, de, de, de notorietate, mii. dar nu da. adică nu cred că au fost mai mult de 10%, să zic, candidați penali la nivel național. Da, da, da, vedeți, deci uh, sunt oameni care sunt ușor de pe... De, întotdeauna, știți cum e, la numerele mari întotdeauna există și, și ieșiri din rând. Nu cred că opinia generală este că, domne, DNA-ul uh, greșește sau dna -ul. Sunt mulți care gândesc așa, dar uh, să știți că dacă, dacă ar fi vot obligatoriu, nu s-ar mai întâmpla așa. Dacă ar fi acasă, vot obligatoriu, deci vă spun că m-am uitat și nu e prima dată când m-am uitat pe profilurile celor care votează și ale celor care nu votează dacă ar fi vot obligatoriu să știți că pf, nu știu ce ar ieși. Adică dumneavoastră aveți impresia că e ca dumneavoastră nu votează și eu de multe ori sunt tentat să cred asta. Mm, procentul majoritar este al celor fără studii care nu votează, să știți. Andreea, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, o să încep prin a răspunde la întrebare. Nu, nu cred că dna este marele pierzător al alegerilor, ci cred că noi, fiecare dintre noi. pentru că am ales iar ca patru ani de acum înainte să avem același lucru, aceiași oameni, același vechi. Pentru mine alegerile au fost o mare dezamăgire. Nu am crezut că pentru prima dată, cel puțin în București, când avem pe liste altceva, ne vom duce to tot același lucru. Hmm. Pur și simplu nu am crezut. Și pe de altă parte am fost unul dintre delegații domnului Nicușordar Și îl asigur că și inspecțiile cu delegații... Adică observatori sau a fost ce? Același. Da, observatori. observator, observator Vastră, la 5? Nu, nu m-am dus. C am înțeles că la cel puțin la sectorul 1 au fost niște observatori vol volintiri, așa el unicușor, exact în secțiile alea în care după aia s-au răsturnat senzația Da, eu nu știu de să zic. Da. Nu știu să zic, pentru că am văzut și numărul delegaților pe care i avea înainte la secții și nu a acoperat tot sectorul. Așa că e clar, lumea asta a votat. Degeaba cere renumărare, degeaba merge din nou în instanță. A fost alegerea să știți că Gabriela Firea nu are probleme penale. Cel puțin eu nu știu să aibă probleme penale, Gabriela Firea. A intrat în niște clănciuri la un moment dat, cu Traian Băsescu pe tema asta, că să vezi că pandele, că nu știu ce... Nu, exact, dar o știm, o știm, este aceeași, nu e cineva. Dar... Am mai fost. Gabriela Firea... Tot a mai fost. Gabriela treia, mă rog, mi s-a apărut amuzant că făcea chiar niște promisiuni de astea să curățăm, să facem și să cu stând de-a dreapta cu domnul Dragnea, adică din punctul ăsta de vedere mesajul era totuși unul destul de băi, tot noi suntem. video bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Ce vreau să vă zic? Cred că acum omul s-a obișnuit la atac cu rupere, rupie, să boteze chiar numai pe penal. Deci... Dacă vă uitați atent E misiunea nu-și mai are rost Dacă mai înțelegi Dacă ai fost atent la știrile de la Europa FM De acum jumătate de oră Care dintre știri v-a atras atenția? Uh, cea cu Legea penalilor Chiar dacă este condamnat definitiv Să nu-și piardă funcția <sus> Da, asta, deci, asta e tensiunea Momentului Ovidiu, într-adevăr PSD-ul a spus destul de clar. Mergeți, candidați, chiar dacă sunteți penali, candidați. Până văd dă condamnarea, intră legea în vigoare, pașii puse, să rămână la revedere. Hai să fim în continuare primar Aceasta Altegrație. este, este într-adevăr miza și explicația în același timp Vreau să dau eu mai multe explicații la sfârșitul emisiunii Dar dumneavoastră care sunteți un ascultător atent și inteligent în același timp Ați anticipat lucrurile Ovidiu Ok, spuneți-mi dacă dna a pierdut sau nu alegerile uh, Nu cred, nu cred DNA-ul își face încă atâta timp tot Dacă mai are legi doamna... Deci, deci o, nu știu o... ce minune așteptați dumneavoastră de la Chioveș eu un om ca noi toți până la urmă Dacă nu are lege pe care să obțină condamnări Aliluia Adică da, chiar corect. se poate desința de neau. Să ne înțelegem Asta timp, timp cât se fac legi Doar pentru ei Noi vorbim degeaba în fiecare zi Degeaba vă ascult în fiecare zi Degeaba Mâncăm în fiecare Ce pentru căutăm noi fac... în viața noastră O video discuția exact. asta ne duce Într-o fundătură, ca să zic așa Nu știu dumneavoastră, da. dar eu nu o să renunț La nimic, niciodată Nu nici eu, nici eu eu. am votat la mine A ieșit cine a trebuit, mulțumesc lui Dumnezeu Dar în alte părți Nu, este o pildă De exemplu, adică O idee să o zic așa. Bagi cinci Mai mult pentru o cușcă le pui o, o banană. Știi, să o mănânce cele 5 mai multe, da? Așa. Se iau la bătaie, câștigă una singură. A doua zi, la fel, la trei zile, se mănâncă între ele până rămân, până la urmă, două, da? Așa. Când dai drumul la cele două mai multe, într-un palmier plin cu banane, da? Și mai sunt încă 50 de mai multe. Ce crezi că sunt? Încă? Vor fi cele mai de acolo. Uh, nu o să mănânce banane, o să le mănânce pe celelalte mai multe. Așa a ajuns Română la ora actuală. Nu contează că e penal, s-a obișnuit cu corupția, cu furăciunile și tot aia o să boteze. Deci ne-a intrat în sânge la unii dintre noi, nu mai contează. Ce a furat foarte bine, Doamne ajută să mai fure. Eu zic că mai. Eu zic mai mulțele alea două care au trecut prin niște încercări grozave vor fi cele mai șmechere din palmier și vor reuși într-un final, tocmai pentru că au trecut prin încercări grozave să le biruie pe celelalte. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599 fiecare interpretează crede de cuvință Gabriel, bună ziua! Da, din, din punctul meu de vedere, dna nu a pierdut în alegeri de acestea, sau cel puțin nu încă. Poate miza este la, la alegerile parlamentare, dar putem observa că anumite televiziuni deja pun pe tapet această, acest vot contra DNA, practic, care s-a întâmplat acum la... La alegerile locale. Ei, păi și noi corect, în 2014 spuneam că DNA-ul a câștigat alegerile. În mod logic așa și este. firesc, nu. Așa este, dar gândiți-vă că totuși s-a întâmplat ceva. PSD-ul și-a pregătit terenul pentru aceste alegeri locale, în așa fel încât să aibă mai mult de câștigat la cele parlamentare. Pentru că atunci când își are setat o mulțime de primari, pe tot teritoriul țării, le e mai ușor să facă acea manipulare pentru cele parlamentare. Este adevărat ce spuneți, da, dar să știți că aveau, că și până, și până acum aveau primari. Au mai mulți primari după alegerile astea, cum zice domnul Dragnea, dar da. aveau și până acum destui, mai ales după ordonanța traseiștilor. Aveau, aveau destui, dar prin, prin căderea lor, prin căderea lor, ar trebui să aibă mai puțin. În schimb, acest singur tur de scutinii a ajutat foarte mult. Gândiți-vă că la Galați a câștigat câștiga cu 25 la din cei care au venit la vot chiar și la București un 40% din 30% participați la vot înseamnă o foarte slabă reprezentativitate Mai o șmecherie da. pe care nu trebuie să o uităm în această perioadă în care în, în ultimii patru ani, dacă să ne referim la ei în care într-adevăr eficiența DNA-ului a crescut extraordinar, adică au fost condamnați definitiv o grămadă de aleși locali deși legea obliga guvernul să facă alegeri anticipate în localitățile respective acest lucru nu s-a întâmplat un abuz destul de grav făcut de guvernul Ponta, dacă este să o luăm așa. Nu știu în ce măsură pf, e o faptă penală, nu sunt foarte documentat în acest moment pe tema asta, însă da. ca să știți și dumneavoastră de ce au rămas aceleași firme după ce l-au luat pe Bunea Stancu la Breila pentru că nu s-au resetat, deși legea prevedea asta, nu s-au resetat niște lucruri acolo, nu s-au refăcut alegerile așa cum prevede legea. Nu este o faptă penală cumva gândită, exact cum nici la domnul Robert Negoiță, care a luat acel procent faptul că el a eludat plata TVA-ului, nu a fost considerată o faptă penală, dar în schimb a căutat să, să nu-și plătească dările pentru un buget local pe care el îl gestionează. Cu Negoiță este... este în felul următor. Robert Negoiță este cercetat deocamdată, este cercetat, dar omul nu a negat care datoria respectivă care e mare, de vreo 50 de milioane de euro. Am zis, boi, să mă gândesc cum o plătesc, să vedem cum facem. Ciudat în cazul ăla este că alegătorii n-au asociat, pur și simplu, nu au asociat datoria primarului lor către buget cu faptul că iați banii lor. Mă înțelegeți? Ai, ai localității respective, ai țării până la urmă. 0372069599. Vedem exact cine a pierdut alegerile în această duminică și mai ales în ce măsură anticorupția e sau a devenit un cal mort, cel puțin pentru politicieni, justificat de votul alegătorilor. Laurențiu, bună ziua. Bună ziua. Și vreau să spun din start că sunt din Franța. -a, a câștigat -a sau nu a câștigat Oprișean că mi-a scăpat știrea asta? Păi, apropo, haideți să vorbim un pic de el, nu, chiar nu știu, sincer. Dar de ce, ar, de ce ar câștia încă o dată, spre exemplu? Pentru că dacă suntem jurnaliști și nu știu dacă ați observat că de fiecare dată când e câte o problemă în Vrancea, inundații, zăpezi, nu știu ce alte nenorociri, cine este pe sticlă și se duce la București și se ceartă cu toată lumea? Marian Oprișan. Așa. Și asta ce demonstrează, că... Pe, a, lumea asta vede. Lumea asta vede pe televizoarele naționale, pe, pe canalele de știri naționale, în primul rând. E vorba și de cine se uită la, e uită la structura de vot, la structura de vârstă, pe de-o parte, deci oamenii care se uită la televizor, asta votează, asta, pentru că asta văd pe de altă parte. Sunt o grămadă de asistați sociali Deci stați așa, niște, să legi legi niște lucruri de lucruri. Deci m-am uitat un pic pe da. net și să știm despre ce vorbim. Deci, în afară de faptul că Oprișana a fost achitat în decembrie 2015, el a anunțat da. ieri că PSD-ul are jumătate din Consiliul Județean, deci da. probabil că va redeveni uh, probabil. președinte probabil. în condițiile în care a că a pierdut Focșaniu totuși primăria. Așa. Din câte știu, ne-am culcat cu un primar și ne-am trezit cu altul. Aha, deci se mai numără. <laughs> da. Bun, concluziile deci dumneavoastră. Punem, hai, să pe de, de, de, nu, hai, hai să vă zic de zăpezile lui Oprișan. Laurențiu, să vă dați zic de... Da, Dați-mi voi un pic să-mi urmăresc cu o idee ca să ce înțelegeți ce vreau să spun. Da. Pe de altă parte sunt uh, asistații sociali care cel mai mulți au primit aceste ajutoare pe vremea PSD-ului pe de altă parte, luăm uh, clasa de mijloc, care la ora actuală nu este reprezentată, adică nu are cine să o reprezinte. Și atunci omul deci, de clasă mijlocie încearcă să se uh, ocupe de, de propria lui afacere, de propria lui viață, de... Asta să e o altă discuție. Laurențiu, astăzi Ascultă vorbim despre corupție de, și despre domnule. hoție, domnule. Perfect, perfect. Da. Sunt de acord cu tine. Că? Dar inclusiv, Dar inclusiv, uite, nu avem, spre exemplu, prin societatea civilă, nu știu dacă e cel mai bun cuvânt, societatea civilă, dar prin ong Hai să promovăm niște legi, pentru că noi avem, ca cetățeni, posibilitatea să facem propuneri legislative. Să promovăm o lege prin internet, spre exemplu, pe rețelele de socializare, să adunăm câte semnături sunt necesare. Dumnezeu, atenție! De... Deci promovăm un proiect, nu-l votăm noi, tot parlamentul votează. Da, sunt să nu faceți o astfel de... de... Tine, am când am ați avut... fost blocați ultima dată sub zăpezi în Vrancea? Uh, cred că anul trecut. Da. Anul trecut. Acum doi ani de zile, să vă spun, eu v-am mai zis chestiunea asta și vă repet și o spun de câte ori s-o sesiza cineva. Deci, de câte ori Vrancea rămâne în stare de blocaj din cauza de zăpezi și se trezește oprișan că el n-are cu ce să de dezăpezească și vine ponta și zice, domnule, decretăm stare de urgență, a face achiziții directe. o firma și zice, hai bă, să dezăpezim, că îți dau bani direct, nu mai facem licitație. Acu' două ani de zile, pe vremea când Petrom era sponsorul meu, țin minte că am primit, oarecum prioritar, așa, adică înainte altora, un comunicat de la Petrom care zicea, dăm noi motorina gratis, să-i dezăpezească pe ea din Vrancea, că e stare de urgență. Sirea n-a mai apucat să se, să se uh, propage pentru că Petrom a retras comunicatul la scurtă vreme. Asta pentru că Oprișan a refuzat motorina gratis. Omul avea de făcut niște achiziții, mă înțelegeți? Pe nefericirea oamenilor blocați pe unde erau blocați de zăpezi. asta e vrancea dumneavoastră. Iertați-mă. votați în continuare. Marcel, bună ziua! Vă salut! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, din Baia Mare sunt, Marcel. Da. Vreau să vă spun că am venit din Germania Express ca să votez pe Cherechești, da? Da uh, Kerekeș s uh, a făcut treaba cât a fost patru ani de zile Probabil A luat și șpaga, domnule Care e, care e tre treaba lui era să ia șpaga? Uh, treaba lui a fost pe, uh, a fost prost Pentru că șpaga ce a fost, a fost prins mult, nu? Mult mai, a, E mult mai mică față de care au luat-o ceilalți. Și ăsta era un gimpe, Era un ghimpe în spinarea celorlalți care aveau contract cu primăria. Pentru că el îi verificat tot timpul. Ce Băia vorbiți, care să-l lucrau? Dom'le, hai să ne trezim. Deci de când e primar, deci de primar Cherech aici la dumneavoastră? De patru ani. Așa, și în ăștia patru ani n-a reușit să scape de contractele lorlalți. Păi nu, pentru că unul dintre uh, un contract foarte puternic care l-a terminat uh, și a trimis acasă a fost contractul cu Rebu din București. Așa. Cred că, cred că era lui. Prigoană, uh, nu? Nu. Dar nu, știu. Păi, i-a trimis acasă. Nu și-a făcut treaba cu dezăpezirea, nu și-a făcut treaba cu... Dar ce dumneavoastră, înțelegeți? L-a prins din nou cu 15.000 de euro în mână, domnule. Ce mai vorbim? Uh o fi, poate e șpată mai puțin decât au luat alții. Alții. Cine? Înțelegeți? Nu. Poștii primari. Nu înțeleg. Spuleți dumneavoastră concret. Adică puteți să inventați foarte multe lucruri așa, dar pe ăsta l-au prins. E ceva concret, palpabil. Le-au prins în flagrant. Cazurile astea zrare. rare. de deci, să fii și hoț probabil, și prost în același probabil timp. Probabil că... <laughs> da? Probabil că să, ceva au fost la mijloc acolo. Nu cred că e chiar așa prost ca să ia banii în mână de la care va cașpagă. Pentru că ăsta fiind un fiind un, uh, fiind un convins, născut, cred, cu domna mare, ăsta a făcut adevărat, baia mare ce a făcut. Auzis uh, dar e adevărat că ați perceput-o așa oarecum ca pe o, cum să zic eu, victimizare. L-au luat în săptămâna patimilor uh, ca pe da, da, da, da, A da. contat chestia este asta, nu? Chiar, a contactat. Deci, deci ăsta, a prins, mult. ăsta a prins în săp... doamne, dar știți că e post. Săptămâna, în săptămâna mare e post. Creștinii adevărat simt post, domne. Nu știu, dar nu da. zice, în Biblie nu zice post de șpagă Zice post de păi carne. Nu, spune... nu, nu, nu. Dar putem spune și în felul următor. Pentru că el, revigorând în baia mare sportul, care în baia mare sportul a, a dispărut. Și spaga. Poate și șpaga are vigor. Nu, nu, nu. Șpaga nu a dispărut în Baia Mare. Nu a dispărut până... Ce... Eu totuși cred că a au dat o palmă unde nu a trebuit. Aha. Înțelegeți? A dat, aceea, a dat o lumea, palmă pe o lumea. grămadă de euro, Marcel. Iertați-mă. Da, mă rog, mă rog. Poate și eu aș fi luat. Da. Poate și eu aș fi luat. Poate Nu, luat nu vreți dumneavoastră, Marcel, să rămâneți în Germania? Uh, nu Pentru că nu, știți, până acum ne-au plecat mulți că... oameni muncitori acolo, domnule uh, Și spun, de Eu încă... sunt, sunt român Și uh, muncesc tot pentru România, nu pentru Germania Da, liber, am stabilit acest lucru Ok, da? Nu știu cum s-a grefat creștinismul la dacii liberi De aia și chestia asta Că în săptămâna mare uh, poți să iei și pagă Dar trebuie să ții post și în același Dar... timp, dacă te ia DNA-ul, te prinde cu șpaga, înseamnă că refaci drumul crucii. Dar nu vă gândiți că ar putea fi și o scenare? Totuși. Un pic, așa, cât de cât. Până... A trecut nu... până acum, uite, tocmai au prelungit mandatul judecătorii. Adică în scenarea a cui? A DNA-ului și a încă două complete a... de judecători a... de libertăți? A... a colegilor de coaliție. Pentru că... Care coaliție? Cu care a avut el... Care? Care e ea? Da, nu știu, nu, nu mă bag în coaliție, mă bag politica. E o coaliție, deci coaliția pentru Baia Mare e făcută de un EPR ul lui cu niște partidulețe de astea micuțe, adică nu e nici cu PNL-ul, nici cu PSD-ul. Probabil că va juca la un dat cu partidul doamnei Udrea, am impresia, habar n-am, nici nu vreau să mă lansez, pentru că nici nu mă interesează. Da, nu știu ce să, cum să continui această discuție Adică mi-e e greu Mi-e e greu să continui această discuție După ce am vorbit cu Marcel Paul, ziceți noastră ceva Bună ziua! Din Bistrița vă sunt. Vreau să vă zic că o întrebare pe care eu am trecut și după care vă răspund și la întrebarea emisiunii. Eu sunt fotograf de meserie și acum patru ani la alegerile locale am avut ocazia să fac parte din echipa unui candidat de la un partid destul de mare. Spuneți, spuneți, o emisiune din... liberă. Nu, nu mai suntem da. în campanie, nu avem frâne din punctul ăsta de vedere. Da. Uh, mă rog, etica meseriei, să zic așa. Am înțeles. Uh, uh, e cu timp, respect, de, asta. timp de o lună a trebuit să fac fotografia tot ce se întâmpla în campanie electorală și am fost foarte, foarte aproape de, și de candidat, și de senatorii, deputații care făceau parte din partidul respectiv din zona de la noi. După ce a trecut campania, deși eu îl simpatizam pe candidatul respectiv și vreau să îl votez, mi-a fost foarte, foarte greu să mă decid pe cine pun ștampila de vot. În ziua alegerilor Pentru că am fost foarte, foarte dezgustat De tot ce am văzut acolo De desupturile unei simple campanii electorale Nu vreau să imaginez ce se întâmplă de fapt În partide și la nivel Nu spuneți, acelar. ia povestiți așa Deci, ce, ok, am, ați ales să rămâneți anonim Și să nu spuneți da. nici de ce partid e vorba Spuneți-ne spuneți ce ați văzut în campanie de n-ați mai putut să-l votați după aia chiar pe ăsta Care era al dumneavoastră În, Începând de la discuții Foarte acide și tăioase Cu foarte multe jigniri La tot felul de piedici care și le puneau Unii altora între partide Și ei se cunoșteau între ei și directorii de campanie Se cunoșteau Uh, pur și simplu făceau foarte multe mișmașuri din astea pe, pe la spate ca să se înțepe unul pe altul, uh, doar ca să nu iasă. Inclusiv în unele localități, pentru că i-au mers în capane electorală și pentru Consiliul uh, Județean, în unele localități, inclusiv s-au luat la bătaie oameni dintr-un partid, cu oameni din celălalt partid, sânge... Deci erau necivilizați, asta spuneți. Da, deci era Dar discuția civilizați... de azi este despre corupție, Paul. Da, exact, despre corupție. A, asta vreau să, să ajung. Vreau să vă zic că felul următor. Eu o să presupunem că sunt un fotograf extraordinar și fac treabă foarte bună. Dar în momentul în care eu, să zicem, personal aș avea un proces în care sunt uh, implicat și mă duc la un client care vrea un contract pe un an, el ce o să zică că îmi dă mie o grămadă de bani și nu are un contract cu mine atâ vreme cât eu poate după o lună o să fiu condamnat și o să intru în închisoare, el rămâne cu în, în cazul ăsta, noi de ce să dăm uh, votul unui candidat care e cercetat penal? ...ca după o lună sau după un an să mergem încă o dată să votăm. Nu mi se pare corect. Eu sunt destul de tânăr, am doar 25 de ani și nu, nu mă uit la televizor, în schimb citesc presa în mediul online și tot timpul mă uit la rubrica comentarii. Să văd ce părere părerea oamenii în general despre articole și indiferent de articole și de natura lui, chiar dacă este de politică sau nu... Toată lumea se plânge de cât de nastor sunt parlamentarii, cât de hot sunt și așa mai departe. Na, oamenii ăștia care zilnic se plâng de treaba asta și pe internet, și la discuții de bere cu prietenii, singura lor putere ca să îi dea la o parte pe oamenii ăștia care fură, de care se plâng în continuu, e să meargă la vot și să nu le dea vot. Cu și condiția totuși... să aibă alternativă. E foarte importantă această condiție, Paul. Cu condiția să aibă cui să dea votul, astfel încât să nu se întâmple lucruri. Haideți să deșifrăm împreună lucrurile astea, că se termină emisiunea. Eu nu cred că DNA-ul a pierdut alegerile. Nu încă. Nu încă. Da, este adevărat și v-am avertizat încă de dinainte de alegeri și de aceea v-am zis, mergeți la vot, pentru că vor folosi rezultatele. Deja se întâmplă asta. Deja curentul de opinie presărat pe anumite televiziuni și în opinia publică asta vrea să ne facă să credem. Lumea nu mai vrea anticorupție. Pentru ce? Pentru ca să schimbe niște legi, stimați cetățenii ai patriei noastre dna va pierde alegerile. Se poate și desfința, mă rog, nu se va desfința că dă rău la Europa, în ochii lumii, dar vor modifica legislația. Fie la Curtea Constituțională săptămâna viitoare, fie direct în Parlament, dar o vor face. Iar aceia care sunt trimiși în judecată, fie primari sau chiar condamnați definitiv mare atenție, vor scăpa după modificarea legislației. Acesta este schepsisul și sensul pentru care corupții au mers la vot. Cum au câștigat? E... Acolo este, de fapt, complicitatea noastră. Întrebarea e cât mai stăm și cât ne mai zbatem într-o astfel de complicitate. România în direct cu moi la Europa FM.